Це була благодать, зіслана восьмим садом на мою живу душу, можливо, тепер живішу, ніж коли інша. Чому ти не хішилась мені так завжди? Без докору, але з нетерпінням запитала мене душа, що зазолотіла між вся його дня, потьмаривши всі інші душі, що теж комусь раділи довкіл. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Заспівала я чомусь від несподіванки, то я льдачись ближче до золотої душі, наша хотіла зробити її своєю, і до мене приєднався ще один спів. Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородиця, завжди славну і пренепорочну, чеснішу від Херомію і незрівняно славнішу від Серафимів. Молитов наших у час терпінь не відкинь, а від визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Замерзав отий спів, лишивши по собі далеке від луні. І тоді душа моя вперше засміялася, не в житті, а в смерті. То ти і тут співаєш мені дефірамби? А що, хіба я цього не мів робити, чи забував співати тобі хвалу і славу? Здивувалась, золота душа так близько, наче й справді була в мені? О, ні, ти співав мені корфей так, що зникли всі інші голоси, палко заперечила я. І у відповідь почула зітхання докору. Але ж не зникли не зовсім. Ні, не так, ти не знаєш, я спробувала боронитись. Не поспішай, хоч тут не поспішай, почула натомість благання. Ми маємо нарешті час і натхнення набуватись тут, скільки захочемо. І все таки, чому ти так не втішалась мені там? Я боялася. Чого ти боялася, моя ластівко? Проголобило солодким голосом золото близької душі. Я боялася втішатися. Душа моя, душа душі моєї. Гірко прошепотів голос, чийсь дуже знайомі слова прозвучали, і я знову гаряче затрепотіла. Але ж ти теж боявся. Усі боялись, бо час нашого життя був страхітливий. Хіба ти забув. Він був начинений ламанням хребтів і репресіями.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 як розлучили в житті. Ні, ми мусимо виговоритись вже, не відкладаючи на потім, бо потім знову створять якусь лише одну партію, виконкоми обкоми, придумають інструкції і моральні кодекси тиранії чи демократії, і вони знову наглядатимуть за нашими душами. Вони зволіють усуспільнити бажання, а потім витворять їх на якусь площу квітля для прилюдної інквізиції. А у Єзуїті всі майдани квітів – не даремно писав колись один із моїх приятелів. Єзуїти від живих душ пустять у чорний дим найкращий твій цвіт під рейд юрби і зап'ють увечері шампанським, кожен біля котрої своєї пасії, чуючи, як подзенькують і на ньому ланці страху і непевності. А що коли завтра їх також прилюдно спалять і пустять за вітром спалені душі наглядачів? О, ні, ми мусимо з'ясувати все тепер, уже. І душа моя заговорила. Ні. Я твого віку не боялась ніколи, ніколи, але ти сам навчав мене боясні. Я, я тебе навчив боясні, та я визволив тебе із панцирів самотності. Я розірвав усі пута і павутиння, що обмотували тебе руками. Я, що зробив з тебе скрипку, яка говорила без смачка. Я, що нехтував часом обставинами, умовностями і ти кажеш, що я тебе вчив поясні. Так, це все правда. Але правда не вся. Нехтувати будь-чим також треба вчасно. А ти задля мене не знехтував своєю кар'єрою. Ну, навіщо ти мене діймаєш тепер цим? Ти ж знаєш, чим була для мене робота. Ні сім'я, ні друзі, ніщо, лиш Лише робота. Ти мене не розумієш. Кар'єра і робота – це різні речі. «А ти ніколи не був просто робітником, але я кажу про інше, то ти хочеш сказати, що я був кар'єристом?»